secull a Escoltes Musega la pomar. l'entorn Apple des de Catalunya al món. las de nou al podcast número 8 de Mossega la Poma. Aquest capítol s'ha enregistrat el dissabte 22 de setembre de 2007 a la ciutat de Barcelona. Contents I tornem al format i durada habitual del podcast de Mossega la Puma amb algunes de les seccions tradicionals després d'un parell d'episodis especials connexions que hem dedicat a parlar en el primer, en el mes anterior en el Jordi SB de prismax.cat i després amb en Ludo de Orangoodle Per tant, avui tindrem les següents seccions News, notícies breus, generals d'Apple on com a tema estrella de la setmana parlarem de l'iPhone de l'iPhone a Europa i d'altres temes de la caça de la poma i també us parlaré d'algunes novetats del blog i del podcast A Fons, Indip el dedicarem avui a parlar d'utilitats d'edició d'àudio per enregistrar en els nostres Macs música o veu provinent de diverses fonts crear efectes curiosos i d'altres utilitats relacionades serà una Fons que està connectat i que en certa manera complementa la guia o petit tutorial que estic fent sobre podcasting, com crear podcast amb els nostres Macs i que estic editant dins del blog. Aquesta guia la podeu trobar referenciada a l'apartat o pàgina guies de mossega la poma. A recomanats, suggestions, avui webs, blogs, podcasts que per algun motiu especial m'han cridat l'atenció i vull compartir amb vosaltres. I, finalment, a adreceres, shortcuts, alguns programes o utilitats per fer més fàcil el dia a dia amb els nostres Macs. I tot això, amanit amb una mica de música, serà el Museu Galapoma número 8 d'avui i, per tant, comencem. Les notícies avui giraran molt al voltant de l'iPhone. Aquesta setmana s'ha anunciat la seva disponibilitat en el mercat britànic de la mà de l'operadora O2 i amb data de sortida 9 de novembre d'enguany. En el cas del mercat alemany, serà amb l'operadora T-Mobile i també amb la mateixa data de sortida. Aquí tenim preu amb euros, 399 Curiosament, l'iPhone apareix amb O2, amb tecnologia Edge, és a dir, no portarà 3G i, per tant, l'operadora ha estat adaptant la seva xarxa. Pel que fa a l'estat espanyol, són notícies encara no confirmades, les que parlen del segon quatrimestre de 2008 pel que fa a la data d'aparició i ho farà sota la taranyina de Telefònica Movistar. També es confirma, tot i que sense data, però també aviat, que Orange serà l'operadora de l'iPhone a França. Finalment, un altre rumor, també al voltant del Iparato, i és que aquest tindrà GPS en el 2008. En Miquel Laboria en el blog d'Apple en català ha estat fent un seguiment bastant interessant i exhaustiu de totes aquestes novetats. Us recomano que el llegiu, us poso aquí al link, perquè així podreu estar al dia sobre el tema de l'iPhone i altres notícies relacionades amb la casa de la l'Apple. També aquesta setmana s'ha inaugurat oficialment l'Apple Shop de l'Efnac del Triangle a Barcelona. Per tant, ja teniu un Genius Bar per anar a remenar i preguntar i consultar dubtes. Pel que fa a casa, és a dir, pel que fa a mossega la poma, dir-vos que el blog ha inaugurat dues noves seccions en forma de pàgina i accessibles des del menú principal. La primera, de nom guies, recull de forma ordenada totes aquelles entrades que són, de fet, petits tutorials tècnics que han estat repartits en diverses parts o, com comentava, entrades. D'aquesta forma, aquest material didàctic o de formació queda ordenat i es facilita l'accés al contingut de manera més simple i ràpida. I l'altra pàgina o secció nova s'anomena Podcast MP3 acollint el suggeriment d'alguns de vosaltres com és el cas d'en Jaume, he generat una doble còpia de cada episodi del podcast la normal la que heu estat trobant fins ara i que continuareu trobant en els llocs habituals com per exemple l'iTunes és la que la que incorpora millor qualitat d'àudio imatges i links la nova està en format MP3 és una qualitat bàsica i eh, també surt en un tamany més petit. La idea és facilitar-vos a aquells de vosaltres que tingueu reproductors portàtils no compatibles amb el format de més qualitat M4A el que pugueu escoltar el podcast. També, possiblement a futur, crei un espai específic i un RSS per encabir aquest nou format. El nou format. El nou espai RSS us permetrà subscriure-us al podcast en format MP3. listening, Musgulapoma, a block and podcast about Apple World and Mac technology in Catalan language. In deep. Com us deia a la intro, aquest espai a fons del programa d'avui parlarà d'eines i utilitats per enregistrar àudio, crear efectes, etc. tot pels nostres Macs. Aquesta part està relacionada amb la guia que s'obre podcasting i de nom Com fer un podcast amb eines Mac estic general en el blog. La primera tanda de programes o utilitats venen totes de la casa Roge Amoeba, especialitzada en software d'àudio i que, com ells diuen en el subtítol de la seva pàgina web, és un nom estrany per un gran software. El primer que... del que us vull parlar és l'Audio Gijac Pro, un programa que serveix per a capturar qualsevol font de so en els nostres Macs i que, per tant, ajuda a crear i millorar els nostres podcasts. Les diverses fonts poden anar des del micròfon de forma directa o per exemple al QuickTime o l'iTunes o ben registrar entrevistes via Skype, iChat, etc. També permeten registrar programes en directe de ràdio capturats via streaming o qualsevol cosa que escoltem en el nostre navegador. La música, també, que tenim al nostre Mac o la sortida d'àudio del sistema. És a dir, tot, tot i tot. La possibilitat d'enregistrar la sortida d'àudio del sistema jo la faig servir per generar efectes d'on registro texts llegits per la veu del sistema, entre d'altres coses. També pot servir, en el cas que disposis d'alguna forma per fer entre àudio als Macs, per passar a format digital música o veu que tinguis eh, inicialment en format analògic, com poden ser antics cassets o fins i tot disc de vinil. Audio GJAC Pro no només enregistra els sons, sinó que ho fa, a més, amb una excel·lent qualitat. Disposa, per tant, de tot un ventall de plugins per millorar i aplicar efectes seguint l'estàndard professional de la indústria anomenat BST. Per exemple, disposa de diferents unitats d'àudio o audio units en format de plugins. En total, disposa d'uns 100. Per a que usu una idea de de'or potència d'aquesta aplicació dels quals pots fer servir uns 10 en sèrie per ajustar i crear efectes mentre s'enregistres el so. Alguns exemples de plugins són l'equalitzador de deu bandes, el control de balanços, el control de greus i aguts, el control midi, etc. Per mi, Audio Gijac Pro, després del GarageBank, que és el programari amb el que creio i faig la post-edició general i final de cada programa, és una eina bàsica per crear els podcasts. Audio Gijac Pro té un preu de 32 dòlars, però la versió demo disposa de tota la funcionalitat operativa amb l'únic límit que és el temps d'enregistrament continuat de 10 minuts. Això vol dir que, passat aquest temps, has de parar, volcar tot allò que s'ha enregistrat i començar de nou. Jo encara faig servir la versió demo i fixeu-vos que fins i tot amb ella he pogut enregistrar les converses dels dos episodis anteriors del podcast de Museu Galapur. També de la casa rogué a Mueva tenim una altra utilitat anomenada Fission recomanable. Un cop has enregistrat fons d'àudio externes, la, les pots passar directament al GarageBand i editar-les allà, però si vols fer un treball més fi, Fission pot ser una eina interessant. Fission permet edició, control de volums per parts individuals, retalls, multipistes, feits, efectes, etc. Jo la faig servir per crear promos amb música, efectes i veus i obtenir fitxers d'àudio individuals per a cada promo, que després són els que enganxo a la edició final del podcast amb el GarageBand. Per tant, Fission vindria a ser com un preeditor per casos especials. La gràcia de Fission és que tota aquesta feina la fa sense perdre gens de qualitat del so. Fission costa també 32 dòlars, però si el compres en conjunció amb l'àudio HeShack Pro, que és a la mateixa casa, el preu total dels dos productes és de 50 dòlars. Ara us parlaré d'una utilitat senzilla, sempre, genial i gratuïta, que es diu Levelator. Molts cops, quan enregistrem fonts externes diverses en un únic enregistrament, ens pot passar que aquestes tinguin diferents nivells de so. És el típic de les entrevistes enregistrades amb Skype o amb l'iChat, per exemple, on un interlocutor se l'escolta més fort que l'altre. Podem corregir el so de cada interlocutor de manera manual, però ens portarà temps i una dedicació especial. Levelator fa aquesta feina de manera automàtica per nosaltres, anivellant tot l'àudio del fitxer i generant una còpia amb els nivells correctes, només arrastrant damunt de l'utilitat del fitxer que volem anivellar i ja està. Per tant, com veieu, és una utilitat genial i a més a més gratuïta. L'Evelator està disponible per Mac OS X, Linux i Windows. La casa Potion Factory disposa d'una utilitat molt divertida anomenada Voice Candy que ve a ser com el fotobús per l'àudio. El fotobús és per la càmera EyeSight i el mmm, Voice Candy seria pel micròfon. La idea és que enregistres una frase o una part de text amb el micròfon del teu Mac i Voice Candy li aplica al damunt l'efecte que triïs entre vuit dels que té disponibles. És realment molt senzill i efectiu. Costa 12,95 dòlars i la versió demo la pots fer servir completa durant 15 dies. Perquè... Tingueu idea d'un dels exemples que, del que es pot fer amb el Voice Candy, les veus del principi de cada programa de mossega la poma, on escolteu la sintonia i que justament diuen mossega la poma, han estat modificades aplicant aquests efectes. Hi han varios, però potser els més curiosos són l'efecte de la veu de Dark Vader, o la de robot, o la veu de ratolí, per exemple. I per acabar aquest a fons, dedicat avui a programar-hi al voltant de l'edició d'àudio, una utilitat que permet la conversió de diversos formats d'àudio i fins i tot vídeo, i que es diu MP4 Converter. Els formats suportats per MP4 Converter són els més habituals que podem trobar en el nostre sistema, és a dir, MP3, AAC, M4A, AC3, WAVE, etc. Jo el faig servir per generar la còpia en MP3 dels podcasts, segons s'explicava l'inici d'aquest episodi d'avui. MP4 Converter té un preu de 35 dòlars. El programa d'avui hem fet servir moltíssima música, tota, com sempre, provenint de Podsafe Music Network. Si us heu fixat, aquest programa és una mica especial. Doncs, eh, en contrast amb els anteriors, aquest s'ha generat amb un guió escrit continu i detallat. La idea és que escolteu diversos formats i digueu o podeu dir quin us agrada més. Com us deia, avui hem escoltat molta música, però la que us vull destacar de tota és la de l'inici que era del grup Frank McCkay i de nom Dream Stereo i la que escoltarem ara tot seguit de la sud-africana Kofil Mundi i de nom River. Auaudiible i ens retrobem d'aquí uns minuts.ses. Now, welcome back to the show Suggestions Com no ho podia ser d'una altra manera en un podcast dedicat molt al món del podcasting, avui a suggeriments tenim dos podcasts el primer d'Antoni Celles periodista i professional dels mitjans de comunicació i que té un blog i un podcast del mateix nom anomenat Cabòries Digitals és un podcast excel·lent del conjunt de pocs podcasts que podeu escoltar en la nostra llengua en la mateixa intro del programa, Antoni Celles ja explica sobre què gira el contingut de cabòries digitals. Per tant, escoltem-lo. Cabòries digitals. Hola a tothom, benvinguts al podcast Cabòlies Digitals, tercer episodi d'aquest podcast sobre periodisme, podcasting ràdio i altres cavilacions, sempre a l'entorn del binòmic comunicació i internet. Com en cada nou episodi, el protagonisme és per a algun personatge del món de la comunicació digital, en aquest cas, un dels blocaires més coneguts de la catosfera, en Saúl Gordillo. Periodista nascut a Calella, al Maresme, al 72. En des de finals de març, el director de l'Agència Catalana de Notícies, coneguda com l'Escena. I ha arribat després d'una llarga trajectòria al diari Al Punt, on... El segon podcast a banda d'estar molt ben pensat i fet i de ser tot un clàssic amb ja 103 episodis a l'esquena, per té un significat especial i, per tant, no només us el comento, sinó que, en certa manera, li vull retre o fer un homenatge. I si us pregunteu per què, doncs és pel fet que va ser el primer podcast que jo vaig escoltar i pel qual em vaig decidir a fer-ne un, com és aquest, el Museu de la Puma. El podcast del que us parlo es diu Comunicando. Està eh, dirigit per un altre professional del mitjà, com és Juan Antonio Gelado, a llengua espanyola, a més del podcast, que conjuntament amb les col·laboracions, algunes, tan populars com la d'en Sergio Stinoff, des de Miami, parlen, un cop al mes, de tecnologia, internet i cibercultura. Escoltem-lo. José, què te parece? Me parece, Sergio, que ja tienes el iPhone. Tengo el iPhone en mis manos y, y bueno, empezar con el programa de manera convencional. Con Mas som repet número 127 Comunicando podcast número 102 tenemos el iPhone, como podías escuchar en la introducción, más bien lo tiene Sergio Schinoff, desde Miami, que es la persona en Comunicando encargada de hacer el programa desde allí, precisamente desde Estados Unidos, y desde España, José Antonio Gelado, un saludo en nombre de todos los que hacemos Comunicando, desde Sevilla concretamente está con nosotros Eugenio Rodríguez, hoy en el programa con la sección No Desconectes, pero sobre todo hoy de lo que vamos a hablar es de iPhone, del nuevo teléfono de Apple, vamos a conocer qué tal se comporta, por lo menos qué tal está funcionando en las primeras horas, pero no lo vamos a hacer de oídas, no vamos a traducir otros artículos de otros sitios que ya lo están probando y ya lo están haciendo, sino que le hemos pedido a Sergio que pues después de un tiempo con el teléfono pues nos contara qué tal le va y eso es lo que vamos a ofrecerte a continuación. Antes de nada y aunque de forma muy breve hoy porque son los temas centrales y casi nos vamos a dedicar solamente a ellos, pues vamos a escuchar los titulares, los contenidos de este Comunicando Podcast número 102. Musgulapoma, a block and podcast about Apple World and Mac technology in Catalan language. Shortcuts Darrera secció del programa Els shortcuts o petits trucs i ajudes del sistema El primer és un truc molt simple Consisteix en tenir més a mà les aplicacions habituals disponibles des de qualsevol finestra del Finder. Fixeu-vos en la imatge que us adjunto tot seguit i veureu a la part superior, requadrat en vermell, dues aplicacions per l'edició senzilla de gràfics o imatges. Són l'SKITCH i la ImageWeld. Col·locades allà, es fa molt senzill poder accedir directament a aquestes aplicacions. Fer-ho és tan simple com arrastrar-les a la part superior on les veieu col·locades. El segon truc, que ja he comentat la passada durant aquest episodi, és la veu del sistema. En els mags, textos i instruccions poden ser llegits i pronunciats per la veu del sistema. Per provar les que teniu per defecte, aneu a Preferències al sistema Parla, text a veu i entreu a veu del sistema. Proveu les existents. A Moda de Demo, la casa Zepstral, Zepstral Voices, disposa d'un joc de veus molt bones i originals. Us fico aquí el link perquè us les baixeu i proveu. Recordeu que són de prova i si les feu servir escoltareu un text indicatiu de que esteu fent servir una demo. Amb aquesta possibilitat podeu escriure un text, per exemple amb el textEdit i clicant el botó dret i, en, i anant al menú parlar, fareu que el text sigui llegit per la pròpia veu del sistema. Acabem el programa, un podcast, aquest episodi número 8 avui, molt tranquil i relaxat, ideal per fer passar la ressaca després d'una nit de juerga a les festes de la Mercè, que són festes aquí a la ciutat de Barcelona. Eh, també ha sigut un podcast molt focalitzat sobre el tema de podcasting i ja ho séu. Comento-te al principi que té una relació amb el blog i amb la part de la guia que estem fent sobre aquest tema. Per tant, el col·locaré també en allà perquè tingueu una referència i us pugui servir com a guia o com a ajuda. Com sempre, desitjar que l'episodi us hagi agradat, donar-vos les gràcies a tots per escoltar el podcast i per llegir el blog. I avui la salutació especial va dedicada a l'Oriol Ferrer per la seva constància en els comentaris i perquè sempre té el detall de donar una mica d'adrenalina al blog i al podcast. I al mateix temps que dona el seu punt de vista també aporta idees i millores. No hi ha temps per més, fins aquí amb mossega la Poma. Ens escoltem ben aviat.